«Дзвоните до мене, і ми відразу їдемо на дачі. Без нас нічого не робіть. Досить луцика», – суворо застаріг майор. «Слухаюсь, Дмитрий Єхемович. Зранку я розмовляв з Табурчаком. Не признається, що втік з відрядження. Вважаю, що інженер жив у шелешку, і, мабуть, у неї бачився з сином. Може, навіть після тренування. От лише свідків я безпомічно розвів руками». М «Да». Свідків нема, корич, покахикав і продовжив. Одні потерпілі, а з Русланом наче у затяжному стрибку. А все через той дзвінок додому, сумно зазначив я. Після перерви зайду до Шулешко, а потім на пляж. Добре, чекатиму вашого дзвінка. Я забіг у кафе Чайка ще перехопити. Поглянув залу, але ніде не побачив продавщиці а часом не заходив до неї табурчак. Погано, якщо випередив мене і розповів про мою підозру. Тепер вони могли змовитися і все одностайно заперечувати. У мене від тої думки погіршав настрій. Швиденько, без апетиту перекусив. Потім заскочив до універмагу і на другому поверсі знайшов секцію трикотажу. Три молоді продавщиці в синіх халатах статечно походжали поміж довгими рядами з розвішеним крамом. Я звернувся до однієї цибатої, мав журавель. «А де Раїса Гаврилівна?» «О, Боже! Скільки питати цю райку?» призирливо, заздрісно випалила. Наче земля на ній клином зійшлася. Нема її, нема!» «А хто її питав?» «Що, ревнуєте?» І хідно примружила товсті масні фарбовані вії, що ледве не склиблись. «Ривнуєте?» Та питав один, балухатий здорувань. «Потім ти Стасю не потякай, прикуси свої язика!» Перебили її друга продавщиця і повернулася до мене. У раїси сьогодні відгул!» «Ось воно невезіння! Якщо Табурчак не застав Шулешко в універмазі...» То йому ніщо не перешкодило зустрітися з коханкою на квартирі. Важка розмова буде з нею. Пішов вулицею Свердлова. Не дуже вірилося, що Шулешко вдома. У таку погоду всидіти в чотирьох стінах молодій жінці, не обтяженій сімейними турботами, власниці машини, важко. Я ще раз обміркував факти, які в мене були. Всі вони стосувалися табурчака й його коханки. Лише один стояв окремо. Руслановий дзвінок додому. І я вперше подумав, ні, це вже мені недовір'я, справжнісіньке безглустя, сумніватись у щирості матері, тим паче вважати її причетною до зникнення сина чи не на пік я голови на сонці. Вкрадалися лихі здогадки, бо тільки той дзвінок я сприймав беззастережно і не збирався його перевіряти. Тільки дзвінок. Втім, як дізнатися, підтвердити, чи справді він дзвонив? Ніяк. Мусив погодитись. Табурчаки, якщо навіть у чомусь винні, мали залізне альбі. Проте я не чув, щоб у наш час батьки вкорочували віку своїм дітям. Віддалік побачив будинок, де жила Шулешко, заважив фіранка на вікні Великої кімнати сунута. Очевидно, господиня недавно порилася на балконі, вони білизно на матузці. Вже намірився перейти на лівий бік вулиці, як з-за грубого стовбура акації виткнулась голова базурувальниці. Жінка мене помітила і звелася за слінчика. І чим менше залишилося кроків до неї, тим виразніше відбивалася на її обличчі тривога. Напевно, Віталик сказав, що я з міліції. Ось і побоювалася, щоб не оштрафував за торгівлю у недозволеному місці. «З «Зернят не хочете?» – затинаючись запитала. «Смашні, сьогодні смажені». В її голосі броніли сльози, і очі волого блищали. «Хм, чого б то? Невже так злякалася мене?» «Дякую, іншим разом відповів». «Чого це ви опинилися на свердлове? «На декабристів більше покупців». «Мені багато не треба. Мені аби...» «А ви знов...» Безгрувальниця зеркнула на вікно Шулешко. «Що знов?» Насторожився я. «Не хочете зерніть?» схитрувала. Зрозумів, що вона здогадалася, до кого я йшов. «Отож, і того разу бачили мої відвідини...» коли проваджав мене Віталит. Подумав, не дарма вона тут. Переслідувала якусь мету. Але яку саме і навіщо? Сьогодні Безрувальниця ніби чимось схвильована. Ледве стримувала сльози і розпач, і через те не стежила за своєю вимовою, шепелявала ще дужче, і мала вигляд зовсім неохайний. Блякла сукня, зім'ята... Біля вуха на шиї чорні відбитки трьох пальців, мабуть, почухала, як засвербіло. «А на цій вулиці сьомого ви теж торгували?» «Сьомого», – повторила жінка з важким зітханням, похитала головою. «Була і тут. Коли?» «Ви ж на декабристів сиділи до вечора?» «Я пам'ятав нашу попередню розмову». «Після полудня», – мляво відповіла. У мене складалося враження, що базарвальниця щось знала, але ніяк не належувалося розповісти. Її одутле зморшкувати лице було втомлене, а в погляді маленьких запалих очей відчай. Чого їй заманилося на Свердлова?